Сержант Колон обстежив мішені. Потім зняв шолом і витр лоб. «Маю думку, що молодшому констеблю Ангві варто припинити вправи з довгим луком, доки ми не розробимо такий, з яким їй нічого не заважатиме». «Перепрошую, сержанте!» Вони повернулися до щебня, який з виглядом барана витріщався на купу зламаних довгих луків. Про арбалети вже й не йшло. Вони були в його величезних лапах, не більшими за шпильку для волосся. Теоретично, довгий лук міг би стати в його руках смертельною зброєю, але лише після того, як він опанував би мистецтво відпускати тятиву. Щебінь зназав плечима. «Пане, я не нароком", сказав він. «Луки – зброя не для тролів. «Аж», – сказав колон, – «а що стосується тебе, молодший доболоме, «Та я просто ще не навчився цілитися, сержанте». «Я думав, що гноми славляться своїми бойовими навичками». «Так, але не такими». Пробурмотів Дуболом. «Засідки!» пробурмотів Щебень. Гуркіт слів троля відскочив від далеких будівель. Борода Дуболома наїжачилася. «Підступний троль! Та я зараз як...» «Годі-годі!» – швидко сказав сержант Колон. «Думаю, саме зараз припинити навчання. Будете опановувати все, як би це сказати, на ходу, зрозуміло». Він зітхнув. Він не був жорстокою людиною, але все життя був або солдатом, або охоронцем і відчував, як правильно поводитися. Інакше він би не сказав того, що сказав далі. Я не знаю. Правда не знаю. Б'єтеся між собою, власну зброю ламаєте. Я маю на увазі, кого ми хочемо обдурити. Зараз майже полудень. Розходьтеся на кілька годин, побачимося ввечері. Якщо ви вирішите, що взагалі потрібно приходити. Дзеньк! Арбалет дуболома упав на землю. Стріла проскочила повз вухо капрала Ланопса і поцілила в річку, де успішно застрягла. Вибачте, ніякого мував дуболом. Сержант Колон лише засокав язиком. Це було найгірше. Було б краще, якби він почав лаяти гнома останніми словами. Було б краще, якби показав, що Доболом був вартий хоча б лайки. Він розвернувся і пішов у бік псевдополярду. Він щось пробурмотів. «Що він сказав?» – спитав Щебінь. Теж мені славні хлопці», – сказала Ангва і зашарілася. Доболом сплюнув на землю, що не вимагало багато часу, враховуючи його зріст. Потім він потягнувся рукою під свій плач, і, наче фокусник, що виймає з маленького капелюха величезного кролика, дістав з-під плаща свою бойову сокиру і побіг. На манекені з'явився розріз, а потім він вибухнув, наче ядерна копиця сіна. Коли шматочки шкіри обережно опустилися на землю, двоє інших новобранців підійшли і оглянули результат. «Так, добре», – сказала Ангва, але він сказав, арешт передбачає можливість його допитати. «Ну він же не передбачав». Що заарештований повинен мати можливість відповідати під час допиту, похмуро сказав дуболом. Молодший констеблю Дуболоми, З тебе один долар за зіпсовану мішень, сказав щемінь, який уже заборгував одинадцять доларів за луки. Якщо взагалі потрібно приходити, сказав дуболом, знову ховаючи сокиру десь у глибині свого вбрання. Видист. Я не думаю, що він мав на увазі саме це, сказала Ангва. «Ха, у тебе вже все гаразд, вишкірився дуболом. «Чому це?» «Тому що ти людина», – сказав Щебінь. Ангва була достатньо розумною, щоб спочатку обдумати відповідь. «Жінка», – відповіла вона. «Хіба ж це не ти саме?» «Тільки в широкому розумінні. Може, сходимо випити?» Недовгий момент товариства по нещастю вмить минув. «Пити з тролем!» «Пити з гномом?» «Гаразд», – сказала Ангва. «Тому ж ти йти обидва, просто сходите випити зі мною!» Ангва зняла шолом і розпустила волосся. Тролі жінки не мають волосся, окрім, звичайно, найбільш управних, які змогли виростити на собі тонкий шар лишаю, а серед гномок більше шанується шовковистість бороди, ніж їхня зачіска. Але, здавалося, вигляд Англи розпалив іскри якоїсь загальної давньої всесвітньої чоловічності. «Я ще не мала можливості роздивитися навколо», – сказала вона. «Але я бачила таке місце на вулиці Осяйній». Це означало, що їм доведеться перейти річку, при цьому, принаймні, двом із них потрібно демонструвати перехожим, що вони не разом з одним із двох інших. А це означало, що вони весь час відчайдушно смикалися і озиралися. Саме тому Доболом помітив у воді гнома. Якщо це можна було назвати гномом. Бо он подивився вниз. «Знаєте, – згодом сказав Щебінь, – він схожий на того гнома, який виготовляє зброю на патоковій вулиці. – Родите клевця? – уточнив Доболом. – Так, його. – Частково схожий. Визнав Доболом, все ще розмірковуючи холодним рівним голосом. Але не зовсім. «Що ти маєш на увазі?» – запитала Англа. «Тому що у пана Клевся, – уточнив Дуболом, не було такої великої дірки там, де мали бути груди. Він що ніколи не спить?» – подумав Ваймс. «Невже цей чортів чолов'яга ніколи не відпочиває? Хіба немає десь кімнати з чорним халатом, який висить на дверях?» Він постукав у двері еліптичного кабінету. «Капітане», – сказав Патрицій, піднімаючи очі, очі від своїх документів. «Ваша швидкість досить похвальна». «Справді». «Ви отримали моє повідомлення», – поцікавився лорд-ветінарі. «Ні, сер, я був дещо зайнятий». «Цікаво. І що ж вас так зайняло?» «Хтось обив пана Клевця. Великий чоловік у громаді гномів. Його застрелили чимось на зразок балісти чи подібному і скинули в річку». Ми щойно його виловили. Я якраз збирався піти розповісти про це його дружині. Гадаю, він жив на Патоковій вулиці. І тоді я подумав, я ж все одно проїздимо повз, як прикро вийшло. Безумовно, особливо для пана Клевця, погодився Ваймс. Патресі відкинувся на спинку свого стільця і дивився на Ваймза. Повтори, спитався він, як його вбили. Не знаю, я ніколи не бачив нічого подібного. У його грудях просто надзвичайно велика дірка. Але я дізнаюся, як усе було. Хм. Я згадував, що сьогодні вранці до мене приходив доктор Ребус. Ні, сер. Він був дуже стурбований. Так, сер. Я думаю, його засмутив саме ти. Сер. Патріцій, здавалося, ухвалив рішенням. Його стілець подався вперед. Капітане Ваймзе. Сер. Я знаю, що післязавтра ти виходиш на пенсію і почуваєшся трохи розгублено. Але поки ти капітан Нічної Сторожі, я прошу тебе дотримуватися двох дуже конкретних казівок. «Сер, ти припиняєш будь-які розслідування, пов'язані з цією крадіжкою у гільдії найманців. Розумієш? Це справа гільдії». «Сер, обличчя Ваймза залишалося нерухомим. Я хочу вважати, що у твоїй відповіді було невимовлене, але продумане слово «так». «Сер, і ці також, щодо справи нещасного пана Кливця, тіло знайшли зовсім недавно». «Так, сер». Тоді це поза твоєю юрисдикцією, капітане. Що, сер? Денна сторожа впорається із цим самостійно. Але ми раніше ніколи не ділили юрисдикцію за годинами сторожі. Тим не менше, за нинішніх обставин, я доручу капітанові виверту взяти розслідування на себе, якщо виявиться, що це взагалі необхідно. Якщо необхідно? Це у випадку, коли виявиться, що величезна дірка замість грудей не є випадковістю? Це що, нещасний випадок? Метеорит упав йому прямо на груди, – подумав Ваймс. Він зробив глибокий вдих і сперся на стіл Патриція. Клятий майонез-виверт не зможе знайти і власну дупу, навіть якщо дати йому докладну мапу. І він не має уявлення про те, як розмовляти з гномами. Він їх називає камнесосами. Це мої люди знайшли тіло, це моя юрисдикція. Патрицій поглянув на руки Ваймза. Ваймс прибрав їх зі столу так, ніби той раптом став пекельно гарячим. Нічна сторожа. «Це твоя юрисдикція, капітане. Ти працюєш у темні години». «Ми говоримо про гномів. Якщо щось зробити не так, вони власними руками почнуть вершити правосуддя. Зазвичай це означає відсікати голову найближчому тролю. Ви довірите це виверту?» «У тебе є мій наказ, капітане. Але ти вільний. Але ж ви не можете...» «Капітане Ваймзе, я сказав, що ти вільний. Сер...» Ваймз відсалютував. Потім він обернувся і вийшов із кімнати. Він обережно летить, торкаючись, зачинив двері. Патріцій почув, як уже на дворі Ваймс щосили вдарив кулаком по стіні. Ваймс не знав, але в стіні біля еліптичного кабінету було чимало ледь помітних вм'ятин, глибина яких відповідала його емоційному стану на той час. Цього разу, здавалося, знадобляться послуги штукатура. Лорд Ветінарі дозволив собі посмішку, хоча вона вийшла не дуже веселою. Місто функціонувало. Це було саморегульоване об'єднання гільдій, пов'язані невблаганними законами взаємного інтересу. І це працювало. Зазвичай. В основному. Взагалі. В нормальному стані. Останнє, що повинно було тут статися, це, щоб якийсь вартовий почав бігати навколо і витворяти дивні речі, наче баліста, що з'їхала з кутушок. Усе в нормальному стані. Ваймсь перебував у відповідному емоційному стані. Якщо пощастить, накази матимуть бажаний ефект. У кожному великому місті є ось такий шинок. Тут п'ють служителі порядку. У вільний від роботи час сторожа нечасто пила у більш веселих забігайлівках Анкморпорка, бо там було надто легко побачити щось, що знову поверне їх на службу. Примітка. Наприклад, самогубство. Вбивства, насправді, були досить рідкісною подією в Анкморпорку, але самогубств було багато. Наприклад, типове самогубство – пройтися вночі районом, що зветься «затінки». Або ж переплутати на фото гномових брата і дружину, сказати щось тролю про каміння і засідки. Ванкморборку самогубства – узагалі типова штука. Тому вони зазвичай вирушали до шинку відро на осяйній вулиці. Приміщення було невелике та мало низьку стелю, а присутність вартових зазвичай відлякувала інших пияків. Але пан Сирник, власник, не надто через це хвилювався. Ніхто не п'є так, як вартові, які бачили занадто багато, щоб залишатися тверезими. На прилавку Морква підрахував монети. Три пива, одне молоко, одну розплавлену сірку на коксі з фосфорною кислотою, з парасолькою, випалив щебінь, і бокал повільно комфортної двозначності з лимонадом. З фруктовим салатом, додав Нобі. Ау! І трохи пива в собачу миску, сказала Ангва. Цей песик, здається, тобі сподобався, зауважив Морква. Так, сказала Ангва, навіть уявити не можу чому. Перед ними виставили напої. Вони подивилися на напої. Вони випили напої. Панцирник, який знав вартових, мовчки доливав у келихи та ізольований кухоль щебня. Вони подивилися на напої. Вони випили напої. Знаєте, через деякий час почав колон. Що мене найбільше дартує, так це те, що вони просто кинули його в воду. Навіть не прив'язали чогось важкого до ніг. Просто скинули. Наче б то їх не турбувало, знайдуть його чи ні. Розумієте, що я маю на увазі? Що мене дратує, сказав Доболом, це те, що він був гнумом. Що мене дратує, це те, що його вбили, сказав Морква. Пан Сирник знову налив напої. Вони подивилися на напої. Вони випили напої. Факт полягав у тому, що, незважаючи на те, що всі докази цьому суперечили, вбивства не були звичайною справою Ванкморпорку. Були, правда, замовні вбивства. І, як було сказано вище, існувало багато способів, ненароком закінчити життя самогубством. А в суботу ввечері траплялися випадкові домашні сутички, коли люди шукали дешевшої альтернативи розлученню. У ціся речі були, але принаймні вони мали причину, хоч і без глузду. «Великий чоловік у громаді гномів був наш пан Клевець», – сказав Морква. «І хороший громадянин ніколи не викликав неприємностей, не чіпав старої ворожнечі, на відміну від пана Міцнорука. «Має майстерню на Патоковій вулиці», – сказав Нобі. «Мав», – виправив його сержант Колон. Вони подивилися на напої, вони випили напої. «Цікаво», – сказала Ангва. «Що пробило в ньому таку дірку?» «Ніколи нічого подібного не бачив», – відповів Колон. «Може, краще хтось сходить і розповість про це пані Клевець?» – зауважила Ангва. «Капітан Ваймс уже пішов», – сказав Морква. «Він сказав, що повинен сам їй розповісти». «Краще вже він, ніж я». Гаряче сказав Колон. «Я б ні за що цього не зробив. Вони бувають такими страшними, коли сердяться ці маленькі чорти». Усі похмуро закивали, включаючи маленького чортика та більшого чорта, прийомного. Вони подивилися на напої. Вони випили напої. «Мабуть, ми повинні з'ясувати, хто це зробив?» Знову поцікавилася Анґла. «Чому?» – сказав Нобі. Вона пару разів розтулила і стулила рота і нарешті промовила. «А якщо вони спробують зробити це знову?» Це ж не вбивство, геш, сказав Дуболом. Ні, сказав Морква, вони завжди залишають записку за законом. Вони подивилися на напої, вони випили напої. Ох і місто, зіснула Ангва. Що цікаво, все працює, сказав Морква. Знаєте, коли я вперше приєднався до Сторожі, я був таким простаком, що заарештував голову гільдії злодіїв за злодійство. Та наче все добре, сказала Ангва. Через це у мене були тоді неприємності сказав Морква. «Розумієте, – сказав Колон, – злочинність тут організована. Я маю на увазі закони. Їм дозволена певна норма крадіжок. Але хочу наголосити, останнім часом вони і за це беруться неохочі. Якщо платити їм щороку невеликий податок, вони дають вам картку і залишають у спокої. Економить час та зусилля для всіх». «А всі злодії є членами гільдії? – запитала Англа. Так, – почав пояснення Морква. Ванк Морпурку не можна красти без дозволу гільдії, якщо тільки у тебе особливий талант. Чому? А що буде? Який такий талант? – розпитувала дівчина. Ну, талант вижити, коли тебе повісять на ворота догори ногами, а вуха приб'ють гвістками до твоїх власних колін, – пояснив Морква. Жахливо, – уявила описана Ангва. Так, я знаю, але справа в тому, – продовжив Морква. Справа в тому, що система працює. Вся система. Гільдія та організована злочинність і таке інше. Все працює». «Для пана Клисця не спрацювало», – зауважив сержант Колон. Вони подивилися на свої напої. Дуже повільно, як могутня секвоя, що робить перший крок до воскресіння через перетворення у мільйон листівок, збережить дерева. Щебінь звалився назад, навіть не випустивши кухля з руки. Крім зміни положення на 90 градусів, у його позі не змінилося нічого. «Це сірка», – сказав не оглядаючись. Б'є йому голову. Морква стукнув кулаком по шинквасу. Ми повинні щось зробити. Ми могли б поцупити його черевики, запропонував Нобі. Я маю на увазі пана Кливця». О, так, так. знудився Нобі. Ти схожий на старого Ваймса. Якби ми тут переймалися через кожне мертве тіло. Але ж не так, відрізав морква. Зазвичай це просто ну, самогубство чи вінагільді, ну щось таке. Але він був просто гномом, стовпом громади. Цілий день проводив закування мечів, сокир, арбалетів, поховальної, зброї та інших знарядь, убивства чи катування. І ось він у з діркою замість грудей. Хто повинен з цим розбиратися, як не ми? «Ти там собі в молоко щось здоливаєш? спитав колон. «Зрозумій, гноми самі з цим розберуться. Згадай кар'єрний проволок і не пхай носа туди, де хтось може його відірвати і з'їсти». «Ми, сторожа анкморпорка», – не стихав морква. «І сторожувати ми повинні не лише найближчу частину міста, з-за вишки близько чотирьох футів, з руками і ногами, із плоті та крові. Ми повинні сторожувати все місто». «Це не гном зробив», – міркував дуболом, гойдаючись на стільці. «І не троль». Він спробував торкнутися носа і промахнувся. Руки-ноги у нього на місці. «Капітан Ваймс хоче це розслідувати», – сказав Морква. «Капітан Ваймс намагається перейти до цивільного життя», – сказав Нобі. «Ну, я не збираюся, почав колон і зійшов зі свого табурета. Він підстрибнув, трохи пострибав вгору-вниз, розтуляючи і стуляючи рота. Тоді знайшов потрібні слова. «Моя нога!» Що сталося? «У неї щось сп'ялося. Він стрибнув назад, схопившись за одну сандалю і впав на щепня. «Та в цьому місці, що завгодно може вп'ястися в ногу», констатував Морква. «Так, у вас щось на підошві», сказала Ангва. «Перестаньте телепати ногою, наче той телепень». Вона дістала кінжал. «Шматок картки чи щось таке, а в ній канцелярська кнопка. Де ви на неї наступили? Напевно, з нею цілий день проходили?» «Шматок картки», – перепитав Морква. «На ньому щось написано. Ангва зішкрябала бруд. Ружжо. І що це може значити?» – замислилася вона. «Та не знаю. Може, то хтось хоче дружожити, або це візитівка якогось пана Ружжо, почав був Нобі. Та байдуже!» «Випий!» – Морква взяв папірець і покрутив його в руках, розглядаючи. «Збережіть кнопку», – порадив Дуболом. «За п'ять таких кнопок можна виторгувати цілий Пенні. Я знаю, бо мій двоюрідний брат Гімік виготовляє такі самі». «Це важливо», – повільно сказав Морква. «Потрібно доповісти капітанові. Гадаю, це саме те, що він шукав». «Що тут важливого?» – розлючено поцікавився сержант Колон. «Окрім того, що моя нога палає від болю». «Не знаю. А от капітан зрозуміє». Уперся Морква. «Тоді ти йому й доповіси», – сказав Колон. «Він зараз у своєї наречиної». «Четься бути джентльменом, пояснив Нобі. «Добре, я доповім», – сказав Морква. Ангва визирнула крізь похмуре вікном. «Скоро з'явиться місяць. У містах ніколи не знаєш. Може, той чортів місяць уже зійшов і ховався за якою свежою. І якщо не бути обережною...» «Я повинна повертатися», – швидко сказала Ангва. «Я тебе проведу». Так само швидко в все одно мені йти шукати капітана Ваймза. Нам не по дорозі. Чесно кажучи, я просто хочу тебе провести. Вона подивилася на його щире лице. Не хотіла б завдавати клопоту, сказала вона. Все гаразд. Мені подобається гуляти. Це допомагає мені думати. Анва посміхнулася, приховуючи відчай. Вони вийшли на м'яку вечірню спеку. Інстинктивно Морква перейшов на темп прямування. Це дуже стара вулиця, розповідав він. Кажуть, під нею є підземний потік. Я читав про це. А ти як гадаєш? Ви дуже любите гуляти, сказала Анґва, також переходячи на прямування. Отак тут можна побачити багато цікавих переходів та історичних будівель. Я часто гуляю у вихідні. Вона дивилася на його обличчя. Опуженьки, подумала вона. Чому ти приєднався до сторожі? нарешті спитала дівчина. Мій батько сказав, що це зробить з мене чоловіка. Здається, спрацювало. Так, це найкраща робота у світі. Правда? Так, ти знаєш слово полісмен. Англова знизала плечима. Ні. Воно означає людина поліса, поліс так раніше називали місто. Справді? Я читав про це у книзі людина міста. Вона знову зиркнула на нього його обличчя освітлювало світло факела на розі вулиці, але воно також сяяло зсередини. Він пишається. Вона згадала присягу. Гордий тим, що перебуває в чортовій сторожі, Боженькі». «А ти чому приєдналася?» – спитав він. «Я? О, я! Я люблю, коли їжа й дах над головою. У будь-якому випадку у жінок нашого міста вибір не такий багатий. Не ті ж у ті самі, яких. Швачки широкого профілю». Примітка. Під час дослідження припортових районів гільдія торговців Анкморборка виявила 987 жінок, які вважали себе швачками широкого профілю. А, точно, і дві голки. Ти, напевне, не дуже добре шиїш. Гострий англент погляд не зміг знайти на його обличчі нічого, крім чесної невинності. Так, вона здалася. Зовсім погано. І тоді я побачила оголошення. Міська варта шука новобранців. Стань справжнім чоловіком у міській варті. Ну, я і вирішила спробувати. Зрештою, я нічого не втрачаю. Вона почекала трохи, щоб упевнитися, що він нічого не зрозуміє. Він так і зробив. Оголошення писав сержант Колон. – сказав Морко. Він звик висловлюватися досить прямо. Морко повів носом. «Нічого не відчуваєш?» – спитав він. «Пахне. Трохи схоже на те, що хтось викинув старий туалетний килимок». «О, дуже дякую!» – пролунав із темряви грубий голос. «Егеш, спасибі! То це для вас, як його, старий туалетний килимок? Ось як. «Нічого не відчуваю!» – збрехала Ангва. «Брехуха!» – сказав голос. «І не чую!»